Badok hamalau, kamta gintzari behako bat. Rayo Kultura <tus> Puntu Eus <tus> Eskubak txaló Marta Razian gainitzen orlu batean zenatua txolantza dela dikia txolantza hinga habe ia bat datorra nohasu alagera gabek aldi humtakua negarik gabekoa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 Armaurie skuhutan, Armenar tzera deitzen ahutek, Franchen alderat. Armenar tzera deitzen ahutek, Franchen alderat. Eskualerrit ikurrunduz, datzer irat nioanak. Azene garra entzunen duzu, eskualerrietan. Azene garra entzunen duzu, eskualerrietan. Mor pou la battere Mor pou la batterie Eskuarabaizi ketza ki te na Mor pour la batterie Mor pour la batterie Mor pour la batterie Esescuarabaizi ketza ki te La Gure historian zehar Zenbat malko ta ez behar Landetara dugindu tenekila Dugu horai hil behar Landetara dugindu tenekila, du horai hien ama agurtu du etxolako atarian bere amak bisitatuko du atzerriko iombian bere amak bisitatuko du sitatuko du atzerriko iombian. Mor burla patri, mor burla patri, eskoara baizik etzakite nahiek, mor burla patri, mort pour la patrie eskuara bai ziketzak itenaie mort pour la Eta bai askenago tenoria jina zauku hortan utziko baitzaituzte eta beste bati lekoa utziko baitzio eta gian. Euskal kantagintzaren lekoa irratietan askartzeko deitu ninduten gara Dola Duela urte eta saspi urte eren buruan, bilana egiteko tenorian ez dakit bahel bururi egiazki bete dutan. Ez dakit ere entzulerik izan otetuen badok hamala uhunek bainan. Oax bakarrak... Gai bat edo ekoizpen bat kritikatu dudanean izan baitut, Gai batzu ezeta beidateraman na izan dituudariktik ez dute uste eFtu handirik izan duten beraz. Dena den aden, orain agurtzeko tenoan nik emankizun hauen egiten plaza harttu dudala ejan behar dizuet eta elkarizketatu ditudan guzziekilako momentu gostas sakonak geldi dituko zaizkidala gogoan. Alan orrapako aristirekin, Mikel Marquez Benitorlekxun dijon gorosti, ittsaso di agieta Gerrme sardo edo ge hau hartzan Edo, eta anzten dituzten beste, hanbeste eskertzen ditut hemendik dik. Eta e, bea, eskertzeko momentua jina dela eta enemiko uhuntatik uh, uhuntzeko ten ere beraz. Min eskerre jaiokultura kuei laguntza teknikoaren eta euskalik gatiai nola eztarte honen eskaintzea Eta agor bero bateren nola ez itxaru bordari urte guzian egin dautan hagera eta... Miliskiak egebe eskualkantuaren historia idatzi idazten eta idatziko duzuen guzieri. Horraidezeen maitia, paretitzeko tenoria, Guzia, Ene demora, Guzia. Eurengo gotik, joanintesu, Ene onduan, jimbasintu, Hürungo gotik joan intesu Ene ondoan Shoe vera süt Ma Lili e jera Shoe gidas E ne biotza Sori Eta sori sutd nahi ki Eta suria eniaren des iksharulekin izan dugun azken topaketa osaian baino luzeagoa izan da konfinazioaren ondorio aute edo gure azken topaketarena nokdaki. Den aden, itxaroren azken argiekin pasatuko dugu azken oren hau eta iraganeko gertakari baten jaritik, aktualitatetik sekulan ez hainugun ikusiko duzuen bezala. Izanun txadenak. Badok hamalau, kantagintzari behako bat. Itxarro, hemen gira behiz. Hemen gira behiz. Azken ean. Buru. Eta bikoz biko. Zbiko. Metro bat utzi utzirikarega. Bai, Bez, bai, bai, ba. ez du kalkulatu bena. <laughs> <laughs> Arrak. Eta azken aldikotz ere. Azken aldikotz ere. Urtea, urtea bai. bai. Eta enia ere nik uste. Zura ere, baina. Eta azera bat ba. izan da. En negatik zuria ere. Eta azera bat izan da. Zurekin hori, hilabete, silabete. ere. Gure kantutegia, jogatzia zen beste urte bat zuen dako ere... Bai, bai, bai bizta nena, e, bai, bai, bai, bai. hain da altsok handia kantuarena eskoraz? haraz, beste izkuntzutan bezala. Han bat gauza ipatu dira, eta ipatzen dira, eta, bai, eta aktualitateari... lotzen alitugu aspaldiko dena. kontu andan Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai. Hmm. Dene, bai, edo gaukata sunoa, edo beren denborako historizitate hori, <haz> ha, denak lotuak dira, gertakari bati. Eta horkoak, prezeskin... Eta ere bai. Hurtatu duzu aktualitateari lotua, piskatez? Bai, eta aspalditik, Tata. aspalditik muga orain zerratia behitugu. Hago? <gülüyor> <Abo? gülüyor> zerratia dira? <gülüyor> bai, Itxia Eta beraz ikusten dira, orain arte pasatzen ziren Gineako, Ganako, Afrika Sub-Zahariak, genteak, mutiko uh -huh. gazteak gehietenan, nena eska gazteak ere badira, e, ez estirela gehiago pasatzen har. Uh -huh. Eta baita inorate tokzen zirelarik, hemen bazuten badute beren pauso uh -huh. eta hor gere blokatua gelditu dira, duela hiru hilabete etorri diren gazte horiek ta ikusten ditugu hemen Aturri egian, paseatzen, uh, musika egiten... Uh, Hane, hor, kirola yeah. egiten, eta bak, eta bak, eta bak. Hori da, hanbiste mugimendu zen hauzo uh, hiru hilabete ez egon dira, jok ahri ziren... dira, ziren berak hori gondira, ezpeitak, egon dira, ez baita gehiago, ez baita autobusik, eta horrein ere ez dira, ze? ez da autobusik, Paris arioteko, edo, frantziaren arioteko, edo, gero, Paris eti joaten nira, asko joaten dira kale eta inguru egitarak, mm -hmm. gure emigranteak, Bara, uh -huh. antik dira, batzuk inglesa mintzen dutenak egien bat, e, mantsa batzatzen dute e, uh -huh. lan diagasko hartuz. Uh -huh. ara, eta uste dut, e, gure mundua, mundu denetik beti izan direla e, hola, migrazioak. Uh -huh. Eta sehu aski gure ginen hemen izanen, e, gure egin zinegoek, Hirurukoi mila urteko jendeek ezpazuten Etiopiako eta Lugaren urako hori utzi zentatenak irak guti aski luziaren mm -hmm. ondorengoak. Mm -hmm. Hara, lahoa azuritu zauku... Shun aito gentsemeak gine da, zuge Lusi denak. bai, bai, bai. Lusi mendu gehiago ekin. <risa> <risa> aito gentseme ez aitea, ezta hain zahagai ez aitea ere, <risa> uh <-huh>. omanoki. <Zot>, <risa> humanitatze euskaldunak izanagatik <laughs> umanitatearen baiten gira ere jendeak gira ere mm -mm -mm. Ara, ara, erako, Berezketa elako berriskieta bat egin izanda euska historiaan ara populu berezia ginela eta hemengoak eta gaurbena hori baino lehen ala ere uh -huh. gu ere migrat migratze mugimenduetarik etortzen gira uh -huh. leko hauetara. eta gero Denboraren, uh, aroaren edo egugaldiaren aldaketa haundi uh, horien ondorioz. <coughs> edo hemen finkatu gira, edo joan gira guguna go, uh, hokmatzeak izan direlarik uh, batzu jendeak uman, humanoak joan dira orain ezagutzen ditugu nire uh, Amerika eta Amerika guziak uh, bizi arazterat. <coughs> Ara beringeko lurmutur hori horrein lurmutur bat haitxasoa erdi hamena. Ben, zaktu behar darduela, eta genik. Uh -huh. Iru lugu hamar mila urte. Hor, uh, lurazela denetan, edo hor madiak, edo... Eta, bar... Eta, ondoko, eta getiko usitu zunez, azken azte jauetan ondoko migrazioaren prepatzen ari dira. E Espaziorat, or, Am amerikarrak berriz ere joan zauzko, turismo... Bye nahi dute luguak akaztatu da. jende hori guziek, nahi du uh, planetako jendetzaren eguneko bat aberatzen horrek, nahi du beste nora pai joan bizitzera, beste kolonizazio baten beste planeta batzuk akaztatzerat, ilargia egin denik, ez dakitzen mm -hmm. ma, tona sakar uh, utzi duten, uh, egin duten beren kanpaina hortan, mm -hmm. eta orain, Martes eta Saturno eta horiek denak dituzte Res. Si la lluna feia el ple, També el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya De pell bruna a l'aire greu Com una mare de Déu Que han trobat a com una Mare de Déu l'estimada m'acompanya. Per perdoni la guerra que l'ensenya que l'esguerra abans de passar la ratlla m'aixec i beso la terra i la carono en l'espai A Catalunya deixin El dia demà partida Mitja vida condormida L'altra meitat vingue amb Per no deixar-me Avui terra de França i deman ez-munt potser no moriré d'enyorança, anys d'enyorança viure En la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, Especin quarteres ni massa terra Com al Vallès no hi ha res Que els pins la cara Permita dalt del pujor I a la platja un tenderol Que bategui Una esperança desfeta, una arrecansa infinita, i una pàtria tan petita, que la somió con... Eta gu, aguntak, oh, yeah. <laughs> hemen bizitzera behaktua girela. Gure miliunak ukanakte. <laughs> eta eta, eta azken batean hori da, ere, uh, gure bizitzak uh, lokalizatzea eta liko bakoitzean, uh, hemen txalbat horiek egiten, bizi modu bat hobea bilatzen entzatzea hori dela humanitatearen uh, egitekoetarik bat, eta izan dena jendea jende denetik. <laughs> Eta jadar... Salvadoran justuki... Eta gira geopolitikan hasiak eta sientzia fikzioan eta denetaren... Baina jala ere, uh, Salvadoreak, mirabertzen eta erorgo eta uh, berak ere uh, egiten dauku galako geopolitika irakaspen bat, uh, hamak behertsotan. Uh -huh. Eta, eta e, e, e, egi asko gehtakari, bat gehtakari batetik abiatuz. batetik abiatuz. Muga aipatzen genuen. Egia da, Euskal Herriko Muga hau, eta, bon, e, UREP-elen badakite zer den, alduden badakite zer den, uh -huh. Aigorin, Bidagai, Ainoa, eta Euskal Herriko Zietan de zer den, nola biziden Muga hori. Jendeak eta, eta aberastasunak blokatzeko partez, Alderantziz, horien guzien pasaia ahal du. Mm -hmm. Eta lehen aldea da behak bada azken egun urte hauetan, muga gauk dugun hiru hilabetetan bezala itxia dela, mm -hmm. Beraz, e, badakigu jendeak pasatzen direla klandestinoki, like. hori eta gaueko lana kontrabandoa, pamatoa da, eta beraz, geztatzen dena, E, jendeak pasatu dira, biztan dena, hementik tik, ipagaldetik, egoalderat gerla, gerlak izan girelarik hemen, desertoreak joan dira, gero pasatu dituzte judu, juduak, eta pasatu zuten ana agent, filosofoa, eta egoaldetik unatere pasatu dira hainbat egoaldeko gerletako errefusiatuak, Errege eta errege gaiak ere, karrista den, denboran, eta. Den eta gero azken er, garai hauetan ere etako mm -hmm. e, refusatua pasatu dira, eta pasatu dira hementik harrat e, mugarik ezpariz bezala etako iltzaileak edo ekintzaileak ere pasatu dira, ahmenekin mm eta eta bak, eta bak. Mm -hmm. Bizitasun ahondi bat Muga mugaren inguruan, mm -hmm. eta e, salbadorek E, Senpelak-saria irabazi zuen e, behtsu aldiarekin, hor pasatu ziren, hortik pasatu ziren, hiru, beltz, gazteren, heriotza, aipatzen daukun. Mm -hmm. Horri daukun kondatzen. Momentu M bat, finkatzen dauku bertsuta. Mm -hmm. Eta hajabatuak izan ziren, horien uh, hilotzak, ezperetako mendietan. Mm -hmm. Nora ergan nahi du, bastan, bastan mm -hmm. eta... Ego aldetik etortzen ziren? Ego aldetik etortzen ziren, eta iduriz elurrean galduziren. galdu ziren. Ara, eta, ziren. gara joktan, nondik, migrante bat zuhola, hidu migrante, ala ara, izan da migratzio gara bat? Beti izan dira migratzeailean, beti, beti, beti. Mm -hmm. eh, ez dakit gogoan duzunez, uh, uh, Linda de Zuza kantaria. Bai. Eta harrek iratzi zuen libru bat, lavar izan karton, eta bai. justuki bere migratzea planistino aipatu zuen eta hemendik pasatu zen. Ados. Baiki. Nagorik onatzen du xeeki. Iherigiten ala kantari hortaz bainoen bere lekukotasuna landuzent arduan ere Portugaldarak e, diktatura baten menpe ziren eta ez zuten haizu. Mhm. beren heretariko kanpo joetia. Beraz. Ide hori. Ba, I need I Eta beraz, hiru Afrika goriek gorakausitzen dituzte hilotzak jakiten da berria, zabaltzen da berria eskolegiko egunkarietan, edo aztekarietan, eta zulu ezten, edo herrian, edo horako berriak zabaltzen dira. Eta Xalbadogek, e, bihotzondiko baitzen eta biziki hunkibera, Xalbadogek mendian galdu direnek, kobla sorta hori, mm -hmm. osatzen du, ez da kantatua izan askotan, bena, badugu bertsione bat, Hori da. Eh, Eramund Martikorenak gravatu zuena. Hori da. Uh, primaderari Primavera de la, li, disko, prima de la li, Bere botz kristalinoarekin. Hori da. sa triste bat publicaco cantazeran Joan, bon, esta bestia esseguira. Esta bestia, esta bestia. Ja tomada ja de la musical, el tiquet de horiada do goixen oh, goi si buixik fama tuaren. Do inuri, izan capela de Guiniza Malu. Horiada fiscal de Chicago, hitma tua ve sala, gixendiot. Tant te ago hartzen. Ai, bai, bai, bai. Ai, bai. Que show música que tal, música. Que show, zaiteko. Eta joan, egan nautzut... E, e, Baina telekubutasunat, tekstu ago da. Tekstu da, bai. bai eta publikatua izan zen, odolaren mintzua mm, iburuketan. Mm, mm, mm. Atera zena, e, Salvador, Bera, e, Hiltzen urteaktan. Bai. Ara, mila, behatzea eta Ara. Mm. Eta beraz, egan nautzut, egiten zu, eskaintzen zaukula geopolitika irakaskuntza bat. Eta mm -hmm. hemen, kopla-skopla kopla, garratzen doa irakaskuntza hori du, irakaspen hori. Lehenik, erraiten duanku, zoin likutarik mintzoden. Gara, mintzoda lehenik hunkitua izan delako, gauza triste bat. Mm -hmm. e, eskualerian berriki zabaldu den berri batez, ari, ari da. Eta e, laguntza falta eragin Hidu gizon horien hitzea du uh, aipatzak. Mm -hmm. Biziak dute mendila. Mm -mm. Eta gero, bere egiten du. Gu eta haiek. Mm -hmm. e, ez ziren gure agazakoak. Horain ez ginezak, hitzik yeah. erabili. Eta hirretan, ere, ez Gauza asko... Mm -hmm. uh, egaiten ziren orduan orain egaiten ez zirenak. Ez ziren gure agazakoak, baina hala ere, gure agazakoak ez izanik, Anaiak gira de denak, egiten eh, dugu, etxan mm -hmm. bat horrek. Eh, nahi du, e, urrepeleko hartzain poeta horrek bazuela humanitatearen batasunaren kontzientzia. Mm -hmm. Eta nondik zuen kontzientzia hori bere geriztino hezkuntzatik. Mm Hara, -hmm. denak anaiak gira. Atiko, denak... Anaiako, no? Anaiak, hono? Ez da anaia edo? Hauride, hauride. Hauride, <laughs> denak hauridek, ira. Jeinko jaunaren bizta... Ezti hurratz bat egiten ginoen, hono? bere pozizionetik mintzatu, na, na, na, na. Anaiak dira. Ara, mm -hmm. Anaiak dira. Mm -hmm. Eta... E, anai... Ta sun, hogeen... E, amak dira. Mm -hmm. e, Amabanak... banak ego dira. Mundu guntarat... Emanak. Ara. Eta hor... Uh, Geopolitikak bere izi uh, Baztertzera daizten, gaituzten uh, jendeak ere Gutarrak dira uh -huh. Hamek mundurat ekarriak Eta bidea ere erakusten naku Afrikatik hunat zatuzin eginik bide luzea Hora, hori ere, ikusten da, jakinean e, zela, zein zen, beltzurien e, destinoa eta bidea. <gül> <Ara>. <gül> eta... Usaiakoa e, dela, ez dela, eduridu, ka uzabira, nundika du dira, nundika gehtu dira horiek. <gül> Usaiakoa uh -huh. dela, eta jolako e, hainitz ere, Pasatu izan direla, uh -huh. ure peretik, berdin. berdin ure peretik, eta berdin aldudetik, ogeren uh -huh. bideak bait baztan eta uh -huh. eta behartsunen geinditan. Eta gero e, pasatzaileak era aipatzen ditu. Diru zuteno laguntzaileak bazituzten une urtez. Ara, ta hori ere, e, orain Minian irakurtzen bat edo Vai. baditugu Euskarra Zidatziak Iñaki frierak ere idatzi zuen novela bat, nik ere idatzi nuen novela bat ezer gabe hube mm -hmm. fikzioa, eta Minian dugu lekukotasun e, egiazko mm -hmm. bat Egeala Eta horre, pasatzailean noriokoa haipatzen mm -mm. daukute mm Hara, -hmm. sekuruan haipatu gabe hemen pasatzaileak Batzuek, etxe ederaak Eta ikizituztenak, kontrabandoa, jende edo gauza kontrabandoa eginez. Ara. Zergatia, ere? Eta bada, bideiaren hastapenian, erretxako, eretx, undarrea duz, kontasun gutiago ekin, laguntza, gutiako, ze, laguntza gutiago. Laguntza gutiago, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zati mm, mm, mm, Hemen uh, ez da gitzu franco, honora, tak, tak, ara, mm, bai. Eta gero, uh, zergatik, ere? Horain ere aipatzen dugu, ahazoi berak aipatzen ditugu. Ezin behitzea bere dauka betitik herri pobreak hango jendea tiri du, bizi modu bat hobeak. Gaur ere, gure akteratetok zen diren afrikano eta horien, mm -hmm. horien uh, mugimendu horren justifikatzeko, ahazoi berdinak ditugu. Aha. Herri alde pobreak, bizi modu hobe baten ametsa. Mm -hmm. Hara? Eta hogo uh, ere uh, bi le munduaren eh uh, uh, e, ez da tosten alta baita e, beti telibistak tak erituola minen garai arten zentelibista eta janik e amesten zutan eta bai bai, bai, bai zun, orera, bideak eginak zirela. Bai bai. Bena, ostu dut europa baino lehen ere bideak eginak zirela. Hmmm. Zenta edo jendea eta sekulan E, ibiltzetik paratu. Mm -hmm. mm -hmm. Salbu konfinatuak izan giren, jiru irabete horietan. Egeeteko. Eh? <laughs> yeah. e, Huen une historiko bat bizizan. Ebe, ena ustez... Uh, ena ustez bai, eh? aldeoktarik. Eh? Bai. Mendeetako... Bai. Mm -hmm. Eta beti, beti da nik, e, e, joan dira... joan gira, gore, mm -hmm. sartu bai gira bolara horretan... joan gira, etxetik... Uh, bizimu dobea oficio bat txartare eh robea eduniko nonbait eraldu ia por ditu oran ere bai ere bai lur espaldiko parte izan da hori pensa eta gasa etzen bat ere eh erabiltzen zuen tentsuan erabiltzen Afrikatik afrika dikaanu E ginigvideusea es in jasana su che te non mai eri coe sinmerzen fate n'a caritatè e Zertzia berekin dauka, betitik herri pobreak. Ango jendea, dirriatzen du, bizi molde bat hobeak. Haren ondotik zabintzalarik, hildira doakabeak. Hai ezbeletan, aurten nolako primaderako loreak. steco ba du telegebili ey etan son du guisonaperili eta ditudi dira isile. Gero egiten du pixka bat eh uh, uh, parekotasunak pareko egiten ditu. Eh uh, basiziak eta jendean artean. Ara, basiziia gerizatzeko badute lege bipilik. Da demoraetan hartzen ziren doidoia natura gerizatzeko legeak hartzen eta mm -hmm. abar mm. Baina, jendearen gerizatzeko ez da. Hara, uh -huh. horrek, den horako kontraste bat. Uh -huh. eh, ez da, heietan zonbait ihistatzeko ez du gizonak pegilik. Uh -huh. Ara, eta jendeak, nombaiten fal, faltaz, mendian gorseak hilik, lege hori entzurtatzaileak gelditu dira isilik. Hara, uh -huh. horre, isiltasun jaundi hori Mundua mudatzen ahi da, herrialde batzu ituak izanen dira lansteak, beste herrialde batzu uh, agertuko dira, eta ez dakitzen bat metano, eta beste birusa galiko diren uh, horomen azpitik, baina lege horien sustatzaileak uhum. gelditzen dira isilik, bakarrik entzuten dugu uh, Greta Thunberg, Galsaurengu sienaitza. De la guchensunu nada Martinica es Martinica kominen. La ferière bat va idasle. Ah, bai, bai, bai. On beraka eskata Freud Amerikararen eriot tiket tira tous eskata askeria eskata. Askeria, no queda honen de la mailes duro Agazak herriak jasaiten duena berak duela virgusa bere baitan, bere kulpadela usu eta olako, badal, tekstu aski edo bat. E, da, mm. biktimak dira, beren gechtartzen zaienaren. Hore da, parrikatzen bai, du, hori txaketa bat zegin eta bye, olako historiara eski, tekstu Bai, bai, bai. Eta ipatzen ditugu eta Astapenaen haipatutugu gori espazioaren konkista eta salvadorik ere Aipatzen du botere mm -hmm. txua kilagiraino igantza uzkigun, orduan, nehoiz bezembat injustizia ikusten dugu munduan. E, dianik hirrutan eta hamase, ababai hirtu eta behatzikoa da. Eta behatzikoa da lehenan, ezagutu aipatu dugun kanpaina hori guzia. Ara, denak ezagutu du, eta beraz, sartzen du aktualitatea sartzen du bertsotan, mm -hmm. Eta bertsuen moldea tradicionala delarik. Mm -hmm. beti bario du, beti balio du aktualitatearen aipatzeko. Mm -hmm. ara, eta ara, batzuk dirutan emokatuak, gako guztiak eskuan eta bertseak ogia galdez biziaren iriskun. Eta da hori egiten du. Begi diru aipatzen du. Eta gero begi ezitzultzen da bere kristau hiziketarat. Ezik eta hogean sarearen uh, uh, bidez du eta afera oguzia konprenitzen, eh? Hey, hey. e, Beste erik ez da? Ja. Ha? Hara, agotz horiek ikusiz gure artean, nola eduki ginezake guk kontzientzia bakean. Mm -hmm. Ogoi gaite zen, atxalde batez galbarioko gainean, gogu zientzat hiri izan zela, jesos gurutze batean. Ogeire beste paralelo bat egiten du, Hiru Afrika gazte horiek eludean Galbarioaren ezperetako mendietan Beren Galbarioa egiten, eta hok bukatzen besoak kurutzaturik behar bada Yesus bezala. Eta gero, finitzeko, ototiz bat egiten dio, Jesus maitea ototzez nago kurutzearen oinetan, isuri duzun otoltzein duak ez da debaldetan, Gure lugean hilzure haurrak hazkitzu oto 5otan agasa eta mugarik ezten erresuma hortan. Ara beti, mm -hmm. eh asunak, right. Gure gure gure kulturan utzi duen uh, humanitatearen uh, mm -hmm. humanitate paradisiako... gena uh, Ondotik hobe izanengedela. Oi beti hobe biaga beti hobe. Horek irauna eh? ziditu handan bat, segura da, Eta iraunarazten ditu jende asko no. ere, emigratzaileak mm. ere, bidean hasten direlarik eta zailtasunak egun batez eta biheramunean mm. berdutelari gaintzina joan, horrek ere horre, horre, pentsatzen mm. dute, bihar ere argituko du. Bihar ere argituko du hori da... Eta az... duzu Ameriketako Floyden ikusten eh, eh, duzu azkenean, bai. Mm. Eten bidearen puntan ez dela has, Ah, Eztutela, bai, bai, bat bai. reha txemanen txegi ah, da, e, zomait, beharko dilela hono bogukatu bian haskatasunaren... Hei, beno pisago dira, Amerikak indioak. Amerikar indioak, mm -hmm, bai, bai. Amerikar indioak mm -hmm. e horiek hilzen dituzte, mm -hmm. lapinak balira bezala, hemen mm -hmm. aipatzen da, baxihiziak, baxihiziak balira bezala. Mm -hmm. Eta neok, hemen ere, e, lege horien sustatzailea gelditzen dira isilik ara bai eta kaioletando hain gero bitan saltua txokolakoa alkolala kontrol libre dilen baina bai bai bai bai chun diren sorinoa txikia nzelarik bai bai hala beraz eh unebiskion gitzena utzemek xoriak Eta ekur utzatzen ditu dalarik e, mutiko gazte horiek horretak aturri egian nire ibiltzera nua alarik eta bentsatzen dut Mendoan, e, mendian galdu direneak uh -huh. kopla horiak Eta eike txomin ez du publikatua, nik uste emean entzun txomin hola, txomin Pantariakin egin Malcolm Malcom dezun galdua. Ah, bai, bai, bai, X eta Salvadoren estekolultura ah, batzuetan taike golako herbat. Salvador X, eskatak hori da. Bostere <risas> chua <susurra> ti <tira> largi <tira> <tira> lai go, i la komusia teskua Harotzoriek horrela hilzen Ikusiz gure artean Nola zedukik indezakegu Konsientzia batean Horroik gaitezen Atsalde batez Galbarioko gaidea Gu bu, guzienzat Hini zantzela Jezúz kurutze batean Jezúz maitea Otoitzea hau eh uh, uh, musika molde batekin uh, emaiten baritz mm -hmm. hori da egiazki unkiagar uh, diteke la ez dut ganei uh, martikorrenak emanik zela unkiagira mm -hmm. ni unkitzen hau foraini nigutzaren botza unkitzen hau ara nik ma, bai, baino geia nola batzutan kantariek bai holako musika ni musikari gabe Ereskia di diren kantari horiek nola, nola preso bat zenitu zen. Ah, Hora, hori ba, hori beste. Michele Tseko e barek gantzau, gantzuelaik yeah. joan joan joan kozentzatu, entzuntzuelaik gitararekin edo, edo goisien goisik edo lako bat gantzuan, yeah, eta yeah, yeah, yeah. hiduridu kantu hau bizirik ehortzia. Aba, ah, <laughs> aba. No, bizirik nukperatu edo, ez da gire gantzuan, eta hori zen, nun behitze. Guntza zire, xoria, kantez, pankin. Akapella ari direne. Eta horakko eh, batzuetan horakoak. Kantoa, tekstu behertuak egia da, akapela ere... Jorge Mandiote. Eta Jaize pizkaatekin giberean. Gero bakochoak bere autoak, bere gustuak, eta... Jaize soinu batekin giberean. Haidea. Hara. Bueno, ebe... Hume, bai? bai. Dena erganaz? Bai, ustudu dena erganaz, bai. Mendiang, Ola, direnech, direnech. Direnech. Eta, tekstoaren entzuteko dolarren mintzoa nahi maiten da? Mendian galdu direnek, direneri. Eta, Xalvatoxek berak e, egiten dio jo, e, bertsu horxailuni, bat. Mm -hmm. Egegtakari e, eh, esplikatzeko da. Eta berak ez aterabide atera bide bat maiten du. Zendako ez, bada, utz mugan ere pasatzerat eragazpenik gabe. <hýst> Ara, bada zumbai txolak munduan, nek injustizia deitzen ditu danak. Baina ixu, ez ditzagun iratzar lu goxoan daudenak. Voilà. <risa> ara. ara Auriki mugatuko dutu. Bai. Eta eta kit bideon? Ba ora, bai, sourire. Eta kit besterik etoriko zauzun. Bai, lan eske, hola. Mugabe ere borzula na, Bai, bai, badut. Estu zun ima salakoa tem behar, bian ina batzeko. Badut zan eta gero zurekin egin hori kantuaren bidetik. Hori <that> da, eka behar da argiaan e... ere egin aurtaik abilatu nintzen, idei aurtaik egin nintzen, eta badilela kronika biskipolitak hor... Suri interpretazioekin eta bakantutegi hasi. Itxaroe ostiruna da nence bo, txarobako da argiare. Blogitan sartu dira ba, kantu ondana ba, ba, bat. Kantu hasi. Ez inte inte hmm. gure elgarekin egin duguna ere senta uh, beti egongira ari uh, aktoritatearen arian. Ba, mm -hmm. Beti, Beti edozein kantu harturik <hum> -hmm. uh, lehenetik azkenera Hori da, berber, Kantushar gehienetan jendeak badu ustea berdela uaiko gauzak, ber berdela uaik gauzak erran uaiko hitzeken eta agian bai, behinan nik atxuma ditut ere Kantusharrek kartzen dozki, egitelea, beste molde batez ikusteko edo horako... ...goyartzen e e e e ah, bat, bat edo, beste, ah, beste angelo bat ah, ezik oh, e bai, ah, kartzen hanteta, de, de, Gero ezin bestekoa da ere, belaun aldi bakutsak, bere kantuak sortzea hasta, ere ez injustikara hasta, gustura Ekizekin idazia sia Shalbadon Malcom, ekizekin maraturi Malcom Beti ez ez tan turutu Malcom, Je suis ici notre petit pas de couleur mais nous avons si vécu dans la jungle l'analisation de ce pays sous vos couleurs des petits comme qu'il une histoire séculaire qu'avec mal comme un je suis mal fort Salvador Malcom Alco Je si malcom Salvador Je parle dans ma langue qui n'est pas de Voltaire Je ne revendique pas de nouvelles frontières Je veux seulement prier au seigneur de ses terres c'est de maîtriser la langue de ma mère Considérer ceci comme une ultime prière Avant que mes enfants ne vous déclarent la guerre Malcom Chalvador Je suis mal Malcom Chalvador Ensemble à vieux revolver Je ne veux ni nation, ni drapeau, ni barrière Je suis universel car je suis basque et fier De parler une langue qui vient de cette terre Où parfois le verbe avoir s'incline devant l'être Encore Malcom, Malcom, et qui c'est qui t'a tord vers de Malcom Et qui c'est qui lida In Jesus' time, you're in alcohol, no and -ba you're radiocultura.eus